Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM Aquesta setmana, al noticiari del 8 al 15 de gener, us parlarem dels CDR alliberats darrerament, de les irregularitats, una vegada més, de l'empresa Montserveis i de les darreres novetats de la plataforma antiincineradora de Cerex. La repressió a Catalunya, llun dhaver saturat, -se sembla canviar d'estratègia i d'intensitat. El passat divendres dia 10, l'Audiència Nacional va deixar en llibertat sota fiança els dos últims CDRs atinguts el 23 de setembre, en l'operació Judes. Tots aquests acusats, però, segueixen pendents de judici a l'Audiència Nacional amb acusacions tan dures com exagerades. Paral·lelament, aquest passat cap de setmana han estat citades per la Guàrdia Civil 19 persones relacionades amb els talls de la Jonquera l'11 de novembre haurien de declarar els dies 14 i 15 de gener pels elictes de desordres públics, danys i contra la seguretat viària. Si sumem les quatre persones citades per als Mossos Esquadres pels mateixos talls a Girona d'assalt, ja contem- 23 persones més citades i portades a judici pels fets ocorreguts arran de la sentència. L'empresa Montserveis compta amb tres representants sindicals nous. La principal persona escollida ha estat Eva Serrat i Sant Joan. Aquestes eleccions han estat plegades d'irregularitats segons el sindicat CGT. Es dona la més que sospitosa coincidència que Eva Serrat és l'esposa de Xavier Povill i Conill gerent i administrador principal de Montserveis en el moment en què l'empresa va ser sancionada per la inspecció de treball. Recordem que l'empresa Montserveis, vages com a nom comercial, va rebre una multa de 350.000 euros per tenir 52 treballadores sense assegurar, 30 d'elles sense permís de residència. L'empresa tampoc tenia representació sindical, tot i tenir més de 120 treballadors entre el Berguada i el Bages. Arrel d'aquests expedients oberts contra l'empresa, Xavier Puvill va plegar del seu càrrec, que ara ocupa Eduard Flores, administrador únic de Montserveis. Entre les irregularitats que denuncia la CGT, a les eleccions només hi van participar 33 persones quan hi ha com a mínim 52 treballadors que estaven sense contracte. Tot i les irregularitats, Eva Serrat ha estat escollida juntament amb altres dos companyes de la UGT en unes eleccions pactades entre aquest sindicat i l'empresa. Amb tot aquest historial, i tot i tenir obert un expedient sancionador al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, aquest organisme manté l'acreditació a l'empresa per seguir realitzant serveis socials. La plataforma antiincineradora de CERCS es prepara per encarar la batalla legal per aconseguir frenar el projecte de reconversió de la vella tèrmica en una incineradora de residus industrials, i ha contractat els serveis del Fons de Defensa Ambiental, una associació sense ànim de lucre que ofereix assessorament jurídic ambiental independent des de l'any 2004. La plataforma està plantejant la seva estratègia legal a curt, mitjà i llarg termini, i a grans trets la idea és presentar al·legacions al projecte executiu quan s'obri el període d'exposició pública.